Ba, jarraitzen duzu ez, eh, zentzelik irratiko geiz herretegi hauen zuten eta aurreneko eizanik eta lehen nazkekintzakoak entzun badirik tugu ba, gure aurtengo golenengo kolaborazioa demoralionetako lehenengo kolaborazioa guri da okik eh, gunez, e? Eh, Oste gunez, aurreko guneetan eukidituzue eh, beste batzuk, hemen zentzelik irratian Ba, beste bat, klasikoa dena gurekin, ostegunero, gunez hau, ba, Imanol ekin egiten dugunez da. kaixo Imanol, zebo duz? Eixo, eh, espaldiko Emen e, txegabiltza Zu eto zentzera honea, ez, ba, mendi eta perretxiku klase desbrei buruzko segitera, ezta? Bai, bai, no, eh, bai, mendiko igelak eta xator txikiak ere bai, eh, xator txikiak ere bai, xator txikiak bai, igelak, xatorra, kolakoa, bai, mendia batzutan agertzen bai. dira, eta baitare beste animalitxo pilo bat, gaurkoan hartzak eta lakoak ere bai, edo ez? Eh, gaurkoan eh, Leoia, Le, Leoia portadan duen eh, liburu batekin hasiko gara. Bera. Ah, beraz liburu dira liburu adira. Vale, vale, <tose> vale, vale, <tose> vale. Siginiango vale. horatzen demora pasa 80. Ba, quiero, <tose> eta beste kolaboratzaile ditugu Sontseliken, pues ordoan ya. Ja. Bueno. Arrika galduta kalde <tose> bate utzita, literaturari buruz ta eta gaztei eskeinetako literaturari buruz, ez? Ta gaurkoan Leoi bat, eh? Dai. Bai, portadan lehoi bat eta egiesan e, lehoi, bueno, adore gabeko leoi bat, lehoi bat edo laukagu bai, e, bainoan e, egiesan marrazki ikusi eta, uaz, horagarria da, lehoiaren irudia. Bai, e, ez da abroma, ilustratzailea gainera, e, gure hartan ezaguna den, e, zeha, berda, ilustratzeilea da, berda. Elena Odriozola, uh -huh. denon ezagunekan gobala, honezkero txoko aukarretzen dutenentzako eta literatura maite dutenen zago, ezinbesteko ilustatzeile badelako. Uh -huh. Ba, bai, bai, klasiko ba, ere bai ez. Eta libura bera ere klasikoa da, ez? M unik esnekin ez taliburoa zineik, pentsatu nun pelikula zela, ez? Bakarri, bakarrik, eh? Pero, bueno, askotan ez... Eh, película guztien atzean ba, lehenagotik bueno, askotan ez baina gaienetan ez egoten da liburu bat, ez. Ba, bai, bai eta kasumetan ere alasi da. E, ozeko aztia edo Izenburua da Ozeko azti harrigarria, Izenburu osoa, baina bueno, Ozeko aztia bezala nikuz bete zagutzen begula denok. Tan ibinchat orain arte e, ba historia liburuz e, neukan referentzia zen Cinemakoa, e, ogeita margarrauna markadan egindako txuribeltzeko pelikula. Hora, bueno, ogeita margarra jana eta guen berroba egin da, ez dakit. Bentsatxuribeltzkoa zela gogoan dut, edo, edo nere hori txapenak txuribeltzekoa dira, ez dakit. Ibalankasartzen eginez, eh? es, egin ez egiten gira. Ez, ez, ez. Aurreneko uralako azengero galdatzen eginez izan dituztela edo beste bertxore emate badago. Ez dakitua zeuen kolore estatuta gero? agian ere kolore estatutualako bakizu egiten zienean gauzoietan el mañonguero ondoren emba ba, ba pentsatzen du disneyko hauek eingo zote la besteba edo bueno ez da que tagian an casa tiene bai marras ke bizitzen ezan eta orola eh, eta bai orain irekiduta hau eta sala bera es pizkat es kuriosoa cu curioso es sala vera no la daguen egina es Bai, bai, bai, e, ez da, egizeazki teknika, baina ematen du argizadizko margoekin bai. egindakoa dela, eta gero ere errotula bai, gaiua ere agian erabili du, zeneiko punta fineko zerbaiterera erabili du, baina e, emaitza ikusak da da, eta horgezola bere, bere marrazkiak ikusi eta konturaten zara horgezola kegindo, baina on... E, Beti saiatzen da, emakume hau, zera, berritzen eta aurrera txerzea, evoluzio bat ematen bere bere lanari eta jo, eh, eskergarria da, eh, eskergarria da benetan, nahi, horrein konten ez ba, gai. Bueno, di, diburonek hau zasko ditu eskergarria, horrein eh, yeah. e, xeretuko ditu boi, e, baletuko ditu boi, baina... Ba, gainera, ja, xeretika zita ez, gainera oso ximple ez, eh, hau da, horra gertzen da... Leoya, eta, bueno, ez da estugu esango, haula bere bere ire, bere izacha, bere mañongero fondoa, ez da ki zelta, haula ez oso modu ere xia mesela, mañon asko estendula ez, es, nenez handu zu koldarra ez da tristea, ez begira da hori ez Bai, bai, bai ala da bere begiratu anekin itzultaileak, ez dela edo non René Juan Cruz, higera bide izan baita itzultaileak, eh, izua no, leoi izua leoi eh? koldarra edo Bai, esan genezak ere, baina berak izultzaileak auteratudun sea e, kalifikatiboa da izualde hoy izua. Mhm. Mm bai. Eta du no? e, ez e, e, so, e, da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da oso da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da Agartzen dira, ba, gainerako pertsonaiak. Eh? Uh -huh. ba, gure, zean, eska protagonista, Doroti izena duena, uh -huh. eta bere txakurtxikia, txotxo bezala itzulitakoa, e, gero lastozko txorimaloa, uh -huh. eta e, latorrizko, latorrizko gizona. Ba, eta horrean jaba, daukagu boskotea. Eh? Ba, Zera, Doroti eta bere txakurre, eta gero beste iru, zartxona hauek ba, baita ere ba, zerbaiten faltan eta zerbaiten bila ari direnak ez da doz direkin batzera. Mm -hmm. Niko goratzu da nagati pelikula luze xamara zen, dakit libura ere oso potola izango den, edo gehiago, ze askotan ere pelikuetan gertatzen dena da liburuko mm -hmm. goz asko ez direla gertzen, ez? Ba, nik impresiori daukat. Karo, e, berriz ere aitortuko dut, e, zilnea urteak direk du balikusi, baina nein Irakurritakoan diburua auritzea idutu zei eh? ba, Filmean agertzen ez gauza asko eh, Nihabardur asko pertsonaiak ere bai Pertsonai sekundarioak edo Baina pertsonaiak ere bai, pertsona bai eh, Gehiago direla eta akzioak ere gehiago bai, bai, Abra txagoa, osoagoa, esan genetak ere dela Diburua edo nire intrezioa bintzatoria uh -huh. Eta Aziratik esan duzu, ba, ba, i, ba bueno, ba, sala egin duen arengatik, itzuli duen arengatik, eta beste hain bagauzen gati, ba, eskertzeko atak hau saon asko ditula liburu honek ez? Baina, tesmontatu bae, gabe bae, liburu eta adena esan gabe, nik uste jende guztek ezaguten dura, baina, bueno, beste laere ze balore aurkizten dizkiozu. Bai, bueno, zeak. Eh, Zanpotei barrurea digaren ez, bukatzeko esango dugu e, argitaletxean, denon artean ere ba oso fin ibi dala eta edizioa tapago gogorrekoa da eta oso zaindua. Eh? Bai, ondo, e, papera, bueno, ez da, txatinatu e, hor, eta bat, baina papera erregokiarekin, letra tipua, letra tamania ere irakurtzeko erregokia eta eta gainera edizio edizio lana, alegia ditore lana, ba, uno, ba, nabaritzen da, edo ez daude akatzak, e, bezakiz, ba, hori, ba, lerro lerro solteak, edo errepikatzen, edo behizki ezarritako hitzak eta e, dago i, liburu guztian, ustez bi edo hiru aurkitu ditu bela, horla, ba, ba, exe balde arren zeta ba daukana, baina hori azkar gaztean sortzen diren onelako akatzikio yego, baina, bueno, Hori ordena da. Orde bat, batuzu... Edo, bai, bai. Sí. Horren arte hau zuzien berria eta horreia zuzien duko digudena ondo, baina noain arte nora zuzien zen, pues ordan segun ondo zuzientzen, ba. e, da, eh, ba, eta ordan da, Hori da. Bendik aurreia jo Baina benetan, hori, kanpote ibarrua joi garen honetan, eta azken zeigiteko asaleko bar, barra hori, edizio sotxukuna dela. Eh? Edizio sotxukuna dela. Eta behin, ja hauek esan daba, historiari gagozkiolari ba, E, Kontatzen dan e, historioa Ozteko azti arribarria Denok ezagutzen duguna ba, Neskato ba, bat bizidan akansa zen Bere osa bizabarekin lurralde oso idorre Eta e, zea batean e, Pobre batean ba, Zea batek aize Zirimola handi batek Tornado edo dena elako mm -hmm. Batek ba, Etxe eta guzti neskatoa eramaten du Neskato eta txakurre eramaten ditu ba, lurraldez ezagun batera Eta Urraldez ezagun horretan, ba, e, ba, bueno, etxera bueltatzeko, ba, hainbat e, abentura bizi beharbituen eskazoak azkenean hogeita hogeita lahau gertazu hogeita laugarren lau kapituuluan etxe dittutzen da? Haur eh? e, literaturako liburu on guztiak du zela ondo bukatzen du istorioak. Baino e, zera, bitartean edo gertatzen zaizkion abentura guztioiek dira hemen inporta dutenak, eta mm -hmm. bukaerak, ondo bukatuko duak ez du inporta horrek aurra saitu egin dezake eta ez da txarra esatez, eta bukaera. E, hemen ere ez da txarra bukaera, eta es, esan daiteke tarteko guztiak inporta duelako. E, hau da, liburu bat, ez dakit, urtetik aurrerako aur bati boz gora, heldu e, ba, jator batek e, irakurtzekoa, ba, edu gabe. eta aurro horrekima gozatzeko, ez da, atal Negunez segun, ba, zakitza, ezte bete edo dena elakoak irauten liburuaren irakurketak, bere egun gairuro hitamabio horri aldeatzen ean Ba, bueno, de, irakurketa puzka batzera behematen dute, ez dugun bakarrean irakurtzekoa, baina hon, gozadarri gozadarri gutxe izango da, mm -hmm. dudarik ez daukat. Ni gauratzen duan ez pelikulatik, ez eh? hor pertsonaiak ere nahiko extremo estremoazin ez, es, leoia koldara den bezala, Bestea, baoso beldurtia, bestea, esola, es, pizkate, la, margenatutori la, lagurua la, noindikan ere, landuago la, la egongo dela, es? Bai, bai, eta, bueno, eh, kontraizan bat bezala da. E, Pertsonaiak, ba, eh, bakoitza dauka bere falta, ez da? E, lehoiak e, ze, adorea falta duen bezala, edo, adore falta sentitzen duen bezala, lastozko izonak sentitzen duen falta da e, bururik ez izatea. Oroimenik ez daukala eta idearik ez daukala hori da bere sentimendua. Eta latorrizko gizonaren aberriz, ba, bihot falta. Baina, zuzen ere, horixe da, e, amenturan zehar, etengabe kontra esan bat, ze bai lehoiak adore eragusten du, bai lastozko e, gizonak e, ba, ideiak ematen ditu, eta etengabe da, taldearen dinamikan aurrera joateko, ba, zea zuzena ematen duna, bide zuzena eragusten duna, eta Latorrizko gizon egin ze esan ba, biotrandiko dela sidia sidiatik era gusten du eta etengabe ari da orduan ba kontraesan hori agertzen eta hiru pertsonaiek agertzen duten kontraesan hori eta bueno, denen ondoan eta denen ez altxagarri ba, meskatu hau doroti ba nola bait guztiak e, koekzionatzen eta eta bai eta bueno gero txakur txikia hor anekdota badai ez du ez du papera garantitxuri, besterik gabe, ba, bueno, horrelako humor e, etxizpa batzuk eman hemenetan. Baina, bai, eta grau, bueno, irudikatzen zegun lurraldea, niri pixka bat momentu batutango horarazten ziren gulli berren e, bidaiek. Mm -hmm. Bara egizu, ba, e, leku batetik bestera joan eta leku berri horretan ba, e, izakiak desberdinak dira, eta leku bako itxama arau desberdinak zuen arabera funtzionatzen dut. Eta honelako kontuak, Ez hain estremoa, maiz. azkenean lurralde bat da, ez dira lurralde asko, zean gui berren kasuan bezala, baina badute horreako zea bat ez da, desberrintze ze bat lurralde bako itzak ez da, azkenean, e, bueno, Dorotik egiten duna da, ekialdeko lurraldean e, hartzen du lur, e, dereitzearekin, eta gero ba e, zehara fan behar du egin. Iparra, bueno, ez Iparraldera, ez ozeko aztiaren eh, Lugraldera dagoela ba, Iparre eruntz, ez Iparrean. Eta, bueno, hor... Eh, ba, zea gaude gero Lugraldera jau ibiltzen dituzte, baina nagien eh, dena ere ezin esango eh, dugu, baina bintzat, bidean, hainbat lurralde hain jende topatzen dituzte, eta bai, badu top hori eh, gulli berrena, edo agian baita ere, ba, Alizia lurralde miresgarrian, eh, historioaren ha. E, zeak egiteak berak e, Frank Baum izeneko oak emilia behatzi daunen sinatzen du emilia behatzen dukustan ogei garren mendearen e, asierako o, o, uste horretan, eta e, Chicago sinatzen du emilia behatzi dauneneko aprilien. eitortzen du ba, e, gaurko aurreia txegin emateko idatzi duela, eta modernizaturiko izaturiko ipuin bat izateko helburua duela. Eta, bueno, bauri, ba, umei, ba, poza, eta likiuta sortu nahi biela, eta hori xe dela, ba, bauri lortu ezkero, ba, hori xe dela bere elburua. Eta, uh -huh. egon urte baino gaia goa mantentzea, ez? Azumauri, ez da, ez, ez da rexa, eh? Ez bai, bai. E, askotan bakizu badago, ze bat kontrezan bat, eh, iluizten zehugu dena amerikanoek dena eh, xatu digutela, ez da, eh, dena jant digutela, eta Baina horrein e, dela urte batzuk Pinotxo erekin bertatu ziztegun bezala horrein nahi nire uzeko ere berdina gertatu da zeigula. Eta da, arritu egingo gara noletan Amerikarrak eurek ere euren buruari nola egiten dioten traizio. Nolaitre, buri iristen zaizkigun ba, kanal, orokorretazik iristen zaizkigun Pinotxo edo uzeko haztia, direla suzedaneo ba, gaizki, ba, gaizki digeritu batzu ez da, e, bueno, ba, disneizatu batzuk nahiago mm -hmm. gara eta benetako istorioak eh ba daukaten aberastasuna ba, ba, eh, ez dela erresia topatzea benetan eh ba liburu honek ba zera hondia ba, literario hondia duelako eta ur literaturaren baruan leku honbat berezi duelako baina eske ze zaileran benetako historia, eh ben, egileak berak idatzita bezala topatzea eta ze suertea daukagun Akasunetan denon artean egin duelako apostua, honen alde eta gainera aitzuteile hon bat, eh, edizion batekin eta gauzatzun dut egin. Zeren, aubera, bai, zin eh, ma, no, Lago, gazteleraz pentsatze dute ongo, zela, baina, unik gazteleraz eh, magodeoz, bideoa, ba, ba, DVD talakoak, bai baina diguru no, no. bera ez ez oren txabertan dugu horatzen ikusia es, da, eh, zubat, ninten, eh? egongo, egongo da ziur naiz badagoela argitaletxe fundamentuzko honen bat egin dizuen ditulpen fundamentua egin dido baina ez, ez da ez da iristen edabideak edo ez kit, inguruneak ez ditu gauza boi zabaltzen gehiago gelditzen gara ba hori ba ozeko hastiaren esaten una sucedaneo gaizki planteatutako ekin e, hori da iristen zaiguna. Argitaletxe Xistrinek egiten duten mega edizio Xistrineoiakin. Mm -hmm. Bueno, pasa que eso va que ya ho gañatseko bestela bestela ya ja, berri oratzeko zen liburuta sartu garen gaur eta Bai, bai begira. Liburuaren izenburua da Ozeko aztia harrigarriak, eh, Ozeko aztia, eh? bizi gustiko historia da idazlea Frank Bau B A U M abizenak argi denon arkean eh urtea ba oraintxe 2015teko urrian kaleratu berria dau eh horren dendera baldimasoazte agian oraindik ez dessu sofats nerek bidalitate dagoeneko alea baina eh oraindik aurkezten ari dira u durangorako edukiko desu ziurrenera eh Baina, bueno, saiatu, joan liburu dara, eta saiatu dut. Eh? Eta, zegeiago, eh, euda iruro gehieta mazazti horri alde, alki uh -huh. biderik gabe, baina, kapituloak zenbatu ta, hogeita lau kapitulo ditu. Eta... Ba... Eta interneteko prezioa gutxinez, amasei euro. Amasei Ez dela batera gareztia. Ez, ez. Daukane diziorako ez. Ez, tapa horreko edizit kumbada. Bai. Uh -huh. bai Ba, oso, ondo. ba, bueno, ba, lehenengo izateko, maia oso goian jarri duzu, así que mendikan aurrela benulegiten duzun gora gaurrengotan, baina, uh -huh. bueno, nola baki gune egingo duzula. Bai, yes, ez, eh, ta, tarteka igual ere, eh, gogoa ematen dit, eh, sea, que, gauza, kritikak eh, ere, eh, ba, kritika ba itu bere, to, zoritxarrez topatzen dira ere, ba, kalitate kaskarreko argintzale txe ustez onak direnak eta Oiei buruz hitz egiteko gogoa ere eukitzen. Baten bate, bate ah, esango jogu ah, gaur ona jaridu zulaten. Norbaitek nahi barimodo irakurri kritika txar bat, ba, irakur ala horreko eguneko berria, horreko igandekoa, nun argitaratzen zen, nun kritika bat, bueno, txarra. Bueno, oida. bueno txarra, kritika bueno. ona zen, liburu buru txar bat eiburuz, ez da? Bai, e, usteet hori okia guagela. Nei zahezen, izan li buru horri bere gauza onak baina meni egiten gutxi zitun. Eta pena bada, pena bada. Bueno, un txiko debo de ez da gauzko gaila, baina bai. Nik aler ale eskertzen dizut, bueno, igual egunen batean oso bain, tu ba, norbait matxakatu nahi duzula kotorla eta buratzen zaizkigu, ola, idazlepare bat, badakit, hor dituzula, puntatuta, eta noiz bai dardoekin botatzen dituzula, baina, bueno, ala ere, oie, kegunen batean ebasu, noski mikrofonak ireki aitu zu, maio nik ustut ezkertzen dugula gehiago, ba, bueno, ba, gaur bezalakoa onak ez, aipatzea, eta, eta, bai, tu, ba, honek merezidu, ez, eta, urrengoan, liburu dendara dara jutean, edo, libru tegira jutean, ba, alako erosiko dut, edo, alako hartuko dutez, ez, zen, txarroek asken finean, Eske ba, badago liburu bat hitzein ez dela jende duelako eta eta jendea abisatzeko, nahi badu gero erosteko, baina abisatzeko e, liburu horrek dituen e, utxegite larrietas. Eta da, ania ba, zaningoetz lur eta amets. Lur eta metx, el carre, kalera herridun, sea e, bat e, liburuak aleka saltzen da dire eta baita ere liburu, liburu kote lodi batean sea e, abentura guztiak batera. Euskal Herriko Geografia historia. Ah, yo buruz egin zuen. Es? Ez da. Eh? No dizbaites el zumpa, saiari buru segin baitare. Basquegoen ah, bataren esan eh. dutsuenean geografia ere basoen den la Gucci, oen de la urtepare, bate do, ah, osea eta hoe esen terrible. Bai, bai. Ta getzen badakita getzense eh. la hemen gure ez dakita, oain jarri dutu antxe bertan igual haue dira, eh? igual berdinias ez da berdinias ez da, oi pues. zau da, eh, orain, orain eh, durangorako kaleratzen ari diren zerbait eta egizan, pena ongiz esaten dut, akatxez jositada bueno, ba, egin eh, godugu osatxo bat ima, nola, orain dikanturangorako de badaukagun denbora, bai orduerako, ba, bueno, gomendatuko ditugu bat zubos paseiz azpizortzi biatzi amaronak eta esango dugu baitare, ba, mesedez bai, baten bat bai, bai, bai bai, bai, ze oso tristea da, oso tristea da, ze alako dirutzara zatu dute hor, eta, ba, jakintza diburu bat izan marko lukena, e, ba, tientzia ere eskatzen zaion eta zorroztasun ereken, ba, ez, ez, ez, ez, dago, eta jazke zina hori, hori ezin da, zinda saldu e, gutxiena ez, erosten duena jakintza da Baina, ja, bueno, urrengo bat gutxiko dugu, vale? Hori da, oz oh, ondo, mila ezker gurekin egoatea gati, eta urrengo ameztu bat ona, vale? Baxazka daba. Venga, zuri, aio. Aixagua, aixagua mugitu dut, eta ja, gelditzen dugu, eta ja, jarraitzen duzu zuhe, jeiz herretekin entzuten, ba, usta dut, lenguan palestinari buruz egindako konzentrazio batekin, palestinaren alde, noski.